Насторожено зиркнувши Андрієві в очі, знову завів своєї Максимус. «А то я вже і забув, яка вона!» «А що, показали б!» – підпрягається до нього і халамет. «Ой, хитрі, ж ви!» – кивнув пальцем Андрій. «Дуже хитрі!» «Людям за показ гроші платять!» «А я вам за так? Даремно покажу? За те, що ви ось такі хороші хлопці?» Ну, а як же, ну хлопці ми дуже хороші, і ви дядьку Андрію хороші відверто лащиться Максим Муц. Іди там у коморі, у верстаку, лежить великодушно викинув Андрій руку в бік дверей Та тільки не врубайся нею застеріг Максима Муца, як хлопчака і підморгнув йому.-Ага, щоб я та й врубався! Максим Муц теж підморгує Андрієві. І схоплюється до дверей, немов на крилах. Не повертався він довгенько. Нарешті відчинив у навстіж двері, горлаючи на всі заставки. А я люблю воєнних, воєнних, здоровенних. У шалі п'яної радості, махаючи сокирою, мов диригент жезлом попереду військового оркестру, він зовсім не здоровенне, скоріше навпаки. Всього-навсього добре натоптаний у сорочку і штани, аж шви порозходилися, ще й по жіночому розлоги у крижах. Високо викидав коліна і набундючено топав по кухні парадним кроком, весь розпухлий у задоволенні своєму. — Ах, і славна ж сокирка та замашна яка! — З такою сокирою добре тільки за батьком бігати кругом хати! — воюниче тряс він топорищем. Обережно, світильника розіб'єш, попереджає Андрій, але Максим Муц його не чує. Він вийняв із кишені свого носовика і звичним рухом витер собі спітнілу голову -за шийок. і за шиок. Раптом підкинув ту хусточку до плафона вона розправилася в повітрі і почала, плавно погойдуючись, падати донизу. Максим Муц швидко поставив її на шляху сизе лезо сокири. І хусточка, впавши на телезо, розітнулася. «А що? Оце фокус-мокус!» – захоплено захлинувся халамед. А Максим Муц поклав сукиру прямо на стіл між склянки і запропонував. «А давайте, ну, ще хлюпнемо, поки є!» І знову вийшло так, що Андрієва склянка виповнилася повінця. Дмитрова і Максимова тільки до середини. Хоч сам Андрій цього вже не помічав. Вони залили в себе те вогнисте пальне і похопцем, обнюхавшись кибочки хліба, поспішали заїсти. Заплющуючи обважнілі повіки, Андрій за долоні довго, невимовно довго, наче губи його розпухли і розтягнулися аж ген десь за вухо, довго витирав рота і весь блаженно тонув і тонув у ватяному м'якуші власних думок і навколишності. Він чув, добре чув, як Максим Муц по змовницькому пошипки відряджав Дмитра Халамеда до гаєнчихи, і сам плив у м'якій посмішці, споглядаючи, як той Халамед, теж м'яко, тонув у проймі дверей і пропливав за вікном. Все чомусь кудись тонуло і пливло. Час теж обм'як настільки, що плин його розтанув. Чи розчинився? Чи, може, зовсім зупинився? Що ж коїлося далі, аж до того моменту, коли його в одну мить викинуло з тих м'яких і лагідних оповиток, як викидають у кружену купіль непотрібне сліпе кошення, і він так протверезів, наче ніколи й в житті не пив, що коїлося до того моменту, Андрій потім згадував ніби сон. Одне – розпливчасто, нереальне до неймовірності, інше – виразне і чітке до відрази. Ну, спробуй, наприклад, повірити, що ти цілував Максима Муца в голу його лисину. Хоч Дмитро Халамет каже, що цілував таки. А от розмову з Максимом Муцом, як той уже виходив і був у дверях, Андрій пам'ятав добре. — Грицькові, шуствальок, кланяйтеся від мене. — І чобто я йому кланявся, коли ти його раніше побачиш, ніж я? — щиро здивувався Андрій, зупинивши тим Максима Муца. І той пояснив уже з запорога, Та де там раніше? Вони з павлиною вашою навибирають, наріжуть, і ще й до вечора будуть у вас. А ви кланятесь йому. Обов'язково кланятесь і від мене, і від сокирки моєї. Він покручував нею, як вітряком. Грицько хотів зробити з нею батага, а має ось. Муц худко поставив біля ноги свого професорського портфеля, звільняючи другу руку, і тицнув на хату, як обрізом з коротким дулом, Цупкою дулею. «Ха, я його обскакав!» «Якого ботога?» «Кого обскакав?» Сторопіло кліпав Андрій. «А такого собі, щоб підганяти нас у бригаді. Ну, по-научному».